aku mendapatkan obat istimewa yang menjadi rebutan sungguh mati aku jadi penasaran sampai bila pun aku akan Selamat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 Hati punas suram sampai matiku akan ku ber